Mechanische Stufe 38 Es war das Versprechen der Treue gegenüber dem Zweiten, an dem 73 Männer und zwei Frauen teilnahmen, also versprachen sie die Treue zu seinem Sieg, wenn er zu ihnen einwanderte.